Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Që Allahu më dhurojë falënderojmë vetëm për ndihmën dhe falën e kërkuar, salavat dhe bekimet të Allahu qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bi familjes, shokët dhe të gjitha që ndjekin këtë rrugë drejt ndjenjës së ngotë. Të deru Allah zar që më filluar që në takimin e kaluar Po do të them një prej ngjarjeve të fundit mirëpo të rëndësishme nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon nga fazon faz dhe nga zgjerimi në zgrym nga shtrirja e misionit në gjatë gjithë gadishullën arabek tashmë errikuar edhe për të përmbyllur këtë mision me një nga adhurimet më madhore në islam e që është haqji. Dhe kemi thënë se pejgamberit s.a.s. kështë të bërë një haqji. Dhe atë në vitin e dhjetë hijri i cili këndurët edhe haqji ti lëmë të mirës. Kjo në gjalje e madhe të nëzër është për cilë me detaje. Gjdo levize pejgamberit s.a.s. është regjisruan dhe është në gjarje gjatë, ku në të përmenën detalët të shumë taj që dhe më është më te për kjo në gjarje të ejtohet në libet e fikut në aspekt njuridik përshka këse të bëjtë fërë për haqën, dhe gjithë ato levide që i ka bërë pejgamberi, për janë, janë të rëndësishme për të, për cilë formën dhe mëllunën si bënd të haqë pejgamberi sallallahu a sallam. Irpo, unë dhe të bëjtë të ejtem më të kësa i njëre përshka kësa ne jemi në tajtimin historik të jetës e pejgamersëm jetë përshkimit e ti më të e përse sa që jemi në tajtimin juridik andë e kime thëse si pejgamersëm unë nesë nga Medinëja dhe fillimesh unë dalë në Dhul Huneife një vend ku duhet me unë dalë haqiju dhe aty ka disa veprime që duhet me ndërmaru ndërto është edhe vesha e Hiramit dhe bërja njëtit dhe pas taj haqiju nisit për me ke për të vazhdua rukëti më tutje. Kështuve prej pejgameri sallallahu a sallam, dhe njerë për cilë me vëmendje, se qëfar po thot dhe qëfar po përprant pejgameri anehi sallatu a sallam. Rrugës, rruga ishte e gjatë, kështë edhe rrugës në gjare të rëndësishme në ndërtojnë, në poveqaj një në gjare më rëndësi ku pejgameri sallallahu a sallam ishte duke kaluar pra një luginë dhe pyti një e qëfar luginë � i thon është lugina quhet valli azrek lugina quhet lugina kalter kështu quhet ajo atëra tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si kur shoqëz haxhit ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala nu si kur po asha dllown tim Musa ibn Imran Musa ibn son on këtë vran duke kaluar me një z të fuqeshëm domos z të fuqeshëm që kishte Musa ibn son ondukë është kësaj rrugë duke thënë lebejk allahumma lebejk. Do Musa a.s. të kishte kaluar këngu ka këtë rrugë dhe ai kishte burhax siç e tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E pas ne kur kaloj dhe pran një, pra një vënti dhe tha çfarë bën djosh kë? E i than me amun e din të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe pse po nga njerëz zakon që njerëzit më pyesë për këtë, drejtuar me angjël dhe për të kthyer koncentrimin në një nivel të durë Após ata i da përijë pa pejgamberin sikur po shon këtë vend, vllautim Yunus ibn Matta, Yunus ibn Ali selam, e dha ai kusht të hipur në deve të tij, e veshur me tësha të lështa, kanë ndeparkti valë thonë labej Allahumma labej. Kushtuar de pejgamberia në rrugës, duke u aserruar sahabëve tëvon, edhe historikën e kës rrugë, dhe u fut në në Mekë, edhe hyrin çava pejgamberin sasam aty pasaltë von vazdon ai trajtim juridik, sot çfarë proi si e bëri tawafin, pastaj, domthon, si foli dyre çhatet e Mekamit Ibrahim, pastaj vrapimi Ibra në Safa dhe Marwa, këto janë ngjarje që janë përshkruar dhe janë përmendur në këtë në këtë transmetim. Pra saqë përmendse me, me u ndal tek udhimi i i i i i rojde të, do të vazhdon edhe pejgamberi aleyhis salam, po von pas zë veprime Mesuarisht kur udarguan nga Arafati, njerzit tashmë kishin hyrën në Muzdalifë. Muzdalifë është një fushë e gjerë ku haxherët e kalojnë natën aty deri në, në mëngjes, më më për të vardhu pasojë motucja, domethënë në hundën e gurëve në Jemerat dhe buaja në Mina. A do i thafë gamëson kur i po njëri, ashtu u than të vazhdimësh që i gamëson, edhe në çap, edhe në Muzdalifë dhe çdo vend i nëzistë të njerëzit për qëtësi dhe për, dhe më hon, një, një, një, një, një kryrje të qetë pa ushtyjer të haqët. Të gurri i zi, dhe vend, të esekinë, të esekinë. Sekinë është, dhe më hon, nga dalë, në sungutni, në sushtyjni. Jo që ata bërin një qëka të madhe, qaj, kështë të revoj me thënë këtë mirë, po i këshullon të njerëzit për i nga mirë një, të jete kujdes shumë që mos ti shtyhen ë knacisia e aty veprime ose, ose ose ose ose ë insistimi për ta kryer një veprim që duhet e që me shtyt di kënd ose ose me i bë di kujt ndoshta padrejsi ose shçetësim e këtu më radh. Në jetashtu përsoj që më çëm do të ndalemi te çdo ky veprim me dobi është se pejgamberi sa selam në të tregonë ë Në hajjjj, vazhdimisht gjithmonë, po vëqenisht në hajjj, përgjama e shprehte atë aspektin e lejt të islamin, nësimin, u adhesën në njërët më të madhe. Nëse dhe hajjjj, ka shumë dhe prime, të nga njëherë, në nështëta nuk mund të ndjekën të renditra, një kush e bënë këtë dhe prim, e një kushë dhe prim, dhe përgjama e shumë, u thonë të ifal, vë në harajj. Kryje d Garkes për ty, nuk ka problem për ty. Do të thon aspekti i lehsimit vrejë qartas në në Haxh. Ajo që vrejë gjithashtu të transmetohet nga Haxh është edhe adhurimi i madh të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Haxh. Me shënjna në Arafat ku përmandı se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e, e bashkoi drekën me Ikindi dhe vazhdoi adhurimin e duaos, deallahu jellehu ala deri në perëndim të ditës ndonë ishte hi për në devin e ti të qërë të El-Kasua. Devi e ti, kështë të minë, El-Kasua. Ishte hi për me të pejgamberi sallam dhe i këthyrë nga kibla, i kështë i qërë duard, thaë Gjabiri, r.a. një nga të smetusit më kryesor të kësë nxarja, i cilë në detale e ka të smetu kësë nxarja të, të gjatë, për dëshëm uh, për menë se pejgamberi a.sallam me Arafat i ngriti duard me bodoha, ndon pozofol drejt nikindin dhe pastaj nuk i u liduar deri në, dhe dhe në akşam, bënd të duha anehi dhe për menin, të një vit deri nga kësaj. Von ku e gjatë bën të dua vardhimish pejgamberi Ali (s.a.w) dhe vardhimish turma në të transmetuoset një ndrym të veçantë pejgamberit Ali (s.a.w) për kushtin të Allahu jende hola në vende të rëshme që ai kalonte në krye e e e e, e haxhit. Ai haxhit bën synjë të thonë këto transmetime të nëse në në është edhe një aspekt edhe ajo është në më dojnë në specifike e, e, e adhurimeve në islam dhe pavarësia dhe identiteti i veçant i ksej feje ju jo huazime nuk ka nëvoj përshka këse këj islam ashti pasën pa madhurimeve dhe në mësimit një aftushme që nuk ka nëvoj të huazan nga askush, por edhe në në tjetër në më dojnë një formësim i veçant i adhurimeve për dhe nga gjitha mënyrat e më hershme të bërje se haqët të njurër dhe në atë ko ndaj Korejshtë e mekës e këshin tradit që të ndalën në Muzdelife. Në Arafat nuk dillin Korejshtë e mekës. Disa shkollin në Arafat për njerëzë, mirë për elitarët dhe, dhe njerëzit më specific, më dveçant nga Korejshtë, e këshin të ndalën në Muzdelife, mësme shkullin në Arafat. Kësa Arafat ishë vend për ta i praktisur dhe një vend një më glirë të madhe. Ndërsa pe i gamirin sa zemë pikrishnë e veçaj dhe e vlesaj edhe fati më shumë gati se të gjitha vend të tjera dhe mund një edhe një karakter një një gjyri më të veçant haqit se që ishte njërë në, në atë kohë a ne këtu është gjare që në detali u transmituan nga gjabiri, nga imjabasi e nga ashab të tjerë, radiallahu ta'ala aluhum, Allah që është iknaqën me ta të, të zëtë për cëllën se si pegamiri së të të bënd të haqit dhe në gjitha këtu sahabët vëzhgani me me mendje, përsimi me mandje, Porta po fituan nga haxhi pejgamberi sa filme me shprovëna natyra, por edhe për ta porcion me besnikri, tëra që e morën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nëse vetëm do zerim dobi për kësaj që përmanda bashk një një kalim i shpejt, domthonë në disa orëngjërat të haxhit, mund të xjerim disa dobi të rëndësishme. Apo ajo që si ka thënë të në në Zot është se pejgamberi alaihi sallallahu fam ju vetëm kësaj rrode. Por vazhdimisht u tërgonë hmm! të njerëzve dhe i mësën të njerëzve se ajo që ajo për mësën njerëzit dhe se ajo që i mësën njerëzve nuk është i shka ere, nuk është i shka e padë gjuar ajo është një vazhdimësi e një traditet më hershme të dërgjimit të pegamberve nga anë e Allah Gjallat Gjallat Luhuafë anë e rruga e, e islamit ishtë trasuar alë maherët nga pegamber të tjerë, nu janë e islam Ibrahimi alis ai kan adhuru allah te varet qotana prandaj rruga e haxhit esht rruga e trasuar ma heret esht rruga e trasuar ma heret nga koha e ibrimit e sas e pastaj me von ku allah ju dheu ala imson te pejgambert qe tiamsyn se shtëpia te lart civani te shenjt qe allah te varet qotana ka vlerësuar nga te gjitha vende te tjera prandaj besimtari i cili do von javem mosse me bogaj bashku n çape Duket më ndi këtë uh, ndjen të kësaj kenarie të kësaj specifike, edhe të këtij privilegji. Se këtu ruka Allahu xhallaahu ala nuk e ka nisur gjithkënd, do të them. Dhe kjo është rrugë veçantë për pejgamberat dhe për pasuesët e pejgamberëve të, të Allahu xhallaahu ala. Madhfa pejgamberët po thuaj këtu pejgamberët të Musa nisa, ndon të Yunus, ibn e Mutter ekspon. Dhe gjithashtu, si ka pejgamberët të Allahu ze mi. Ka së pejgamberët të Allahu, një kuptim të periorës. Në kuptim të misionit, në kuptim të kuptimeve në aspektin e ndrimit të Allah xhënëu alaj. Prandaj njerëzit kë do njëa lidhë gjaku, ndiko në, në, në një forma të ndryshme. Dikun e lidh gjaku, dikun e lidh toka, dikun e lidh afërsia, dikun e lidh interesi, njerëzit lidhen në forma të ndryshme. Me lidhja më e fuqishme dhe më stabile është lidhja kuptimeve. Njerëzit, e kuptimeve. Ku njerëzit lidhen me bazë kuptimeve të njëjta, të barabarta, në besim të Allah xhënëu alaj, në adhurim, kanë mision të përbashkët, kanë vizion të përbashkët kan tarme së bashku dunia era kjo vida më e fuqishme dhe më e mësa vida edhe pse do varin popujt isha Musa ose Mesen Gabeni Israelit nëse apëngëmëse ishte gara por kjo nuk e pengoj më vonë se kësh vllajëm ajo është vllajëm e këto e këto mëratu Joseph Dwivec mund të nxjerrim nga që efremna kalim kjo është edhe aspekti i domthon inercimin të fenë kimi thon të sa të ndëvlla të nëzër, Se so, Allah Gjallahu Ala nuk e ka së cilë këtë fejë për me u arëndu njerëzve jetën. Ma enzëllë në Alejkin Quranë në të shka. Ne i këtë Quran nuk ta kemi zbëjit me ta rëndu jetën, me ta vërgjësu jetën, jo me ta letësu jetën. Mirë po këto letësime nuk dojtë njerëzit, me më thonë, me martë dhetën, ata me i përza këtu. Feja ka shumë letësime, feja ka shumë rëgdalëje, Në stan ka shumë mënyra që njerëzit mundën me xhit atë më të përshtatshëm për mëdhru Allah xhellahu ala, për mëqunjë urdhën e vet, përmes zbatimit të obligimit fetar. Ka shumë lehtësime. Mir, po ajo që është e rëndësishme në gjithë këtë është që duhet të lehtësimi be u legitimu. Jo njëri me thonë, së po janë një më një spomën kështu po edhe pevixë rruga. Në rregull që ti po e kërkon lehtësim nga se feja të ka drejt, nga sistemi më shpejtë lit. Mir po a kupti dikak pak këtë lasëm kur sa kanë lëcu kënaqësi me kuptuar. Allë është fe leca i, i për nuk në kryet me pas sahabët nuk do merrnin në krye të vetën e cimën. Megjithse on vlerënuan që e kanë sakrificën për këtë që e kanë bë, merite që e kanë në këtë rrugë, megjithatë me nuk e merrnin këtë rrugë, më thon, unë e pjalësoj vet, as filani nga sahabët, as, as tjetra ose ti. Megjithatë di që ka pas po, pozitën dëbashmërin gjithë ato natsi më do të bëni natavat e merren me kohë nga, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka necime. Mir po pët për to, angazhohu për to, interesohu. Legitëmohet necimi i duhur. Po jo përshëhum, ne as Juvem pa qse kara edhe me njëra kalon tek një necim i pa necdimum. Vetë ta e formon necimin. Ose përshëhum, uh, ë ndjek necime po të pa argumentuara, të pa necdimuara këto marrëdhënjem. Prandaj kjo është në sektorin e Islamit, domethënë Jo, jo, jo rëndim, jo vëshësim, e para, dhe dyta, jo lehësim i paleqtimuar dhe i pak kontroluar, jo. Lehësim po, por i kontroluar dhe i leqtimuar. Dhe edhe, pejka mërë i sasam edhinja të rasën e ati sabiut, i sidi, i sidi i plagosur, i kiste plak të rënda, dhe pat në ujnë më ula, më margusur, kur o gjuën së mëngjes, e gjed vetën se ishte bërë i papasur, në onë që kiste pëngjes më u falë, dhe kërkonte një lloj zgjidhje problemi që ekste nga se plagët nuk leonin përdorimin e ujit. E vëshoi këtë, thënë ka ujë, duhet të marrë gjysëm. Nuk ia lehtësuan gjënjere, nuk ia lehtësuan gjënjere. Sa si pasoi për dimët ujit Ardish, e çerta i raf pikave sezon, i çerta i sfortha. Pse nuk pyetën? Nga se shërimi i një rozësh pyetja. Pyet. Da duhet më të shëndigaj të rozën sikur se keve ciklusat. Duhet më të shëndigaj, ju më e pagu. Kimin e përgjyqës, ju në kuptim materiali. Pa me pagu, me kohë, me mundë me me dhe me sakrificës e me halin e të përgjyja duhur. Njerë i sot paguin format nërëshme për marrë të përgjyja duhur. Marrën e ekspertë, ndjekin mje kërë matë mirë, shkujnë largë me, me, me, me, me, me, me, me, me marrë një, një, një, një diagnozë të duhur, ose me marrë një, një terapijë të duhur e kështu më radhë, ose format nërëshme. Ma dhja dhe për shkolem nga njerë, ku jekomoset të chuen dar fëmitë e ty në shkollë vetë me me, me u tënu se më dhora pse sa më lart shkogone ku veç më bua çështë më mira. Ska për fë bashar edhe telefoni për të më e sill ose ose di hap për i vë bashku me pyet oksimrat edhe merr drejtën e mëvon për një fat në fjetën. Mundoj mënyaks të shkume skume vet ku botelashe, po mënyra është që soi zosh me kon. Po jo është përse si ka lecje, ka rrugë donë, ka zgjidje. Mi po ju timë mar ose unë osaj dhe mëhon, uh, vetë iniciativa për me i zhidh problemet, ose për mesil me, me, me zhidhje të pa legittimuara, të pa ndërtuar në argumente nga se kjo është pa dy shumë e keqin Ata i feja është e letë, për e nga mështë uvaletësën të sahamëve për jo, ata vetë me uvaletësime Ata e pëtën, a i thënë të bënë në regullës bënë në regullës e kësu, e kësu në ratë E gjitha kësu të rrëzër e që aqë, këto bjen pa në edhe praktikisht edukat e sahabat se nuk duhet njëri ju në amër të një adhurimi, në amër të një obligimi me i shkinë obligime të tjera tërë. Në jimin haqë, pra më në këtë ras për marim shumën haqë, në pas e prasë për haqë, jimin haqë, dhe po, ti i kje obligim me i kryt njëse këllë, me bët po të wafë, e kje obligime do në mina, muzdeni, kjo është obligimi jote, mirë po, për kjo nuk dhe me thonë se në amër të këtë adhurimi Me shëso dikan, me bazis dikan, me vota të dhënë kutë ekstreme. Andaj besentori nuk duhet më i harru këto vlera në emër të adhurime. A di kush habit të namër të një, ndoshta veprim të saktum i harrën në punë të tjera. Bë. Kjo është sunnat. Në rregull, kjo është sunnat, por kjo është sunnat, nuk duhet nuk për namën të nisëti mezu, apo çdo të tjera. Nuk duhet në emër të një adhurimi me bashkënu dhjetë adhurime të tjera. Duhet më të jenë i kompletuar besentori, bashku me gjitha ato rregulla që që duhet të ata do kemi thënë në shumë aspekt, kjo është në haqë, edhe dhe një hajë, edhe pamaz. Një domo fond saftor rregullor, ka saftor. Por eu duhet në emër të fond saftor, me bezisht njerëz pasajve. Me hyje, me dalje, me bozhurë, me lëvizje, do fond saftor, falë. Softpar, falu, me politist fond saftor, gjithashtu ajo që garanton edhe të tërëra atinë, mersi neksmerat. E pa ju jo në emër të, për shembull, një adhurimi me i rrugë të, ose për shembull, dikush fotet Unë falësoj Kur'an ku to më zotë. Pse Kur'ani kë? Sahih. Mi po ky Kur'an nuk do të ndokon çaj, i përgjon teatrit. Në atë leximi të Kur'anit ai që realisht ti që se vaje po atë teatrin e bën rahat. Kjo është ajo, ajo, do të them gjithpërfshirja e besimit në ndërime. Kjo është ajo aspekti që e bën të kompletuar. A dhe përgjithsonte, ti po sigurt je si po jomë lenduni musliman. Për të thjesht përgjithson se kur pa mëdhi, mëri kur i fortë, kur i mal. Porroni ka i dovon dieta as bu kodës në komart madh, komportike kanë preku, kanë i madh, radiallahu ta'ala. Ai tha peqom se Omar mos shumë testimënjë. Mi afto me të më shumë dorë afto. Ti i fortat të tu të bënë spitje, mund të më lëndojnë jashtë, të mos afërt të kurizë. Kështu do të bëj këtu. Sa më i ka qenë von e fuçishën po atë, ai vesh me vesh me po njësh që e kanë shuhur më tez. Mas cavozu lobo, mas cavozu padões cavo, aosu comir rapta cebrar. Já estudia a palavra de cúito. É com caráter especial, nher com asso, mas que tem que junto no barcone carismático. Allah meu, mas mas não diz ter de possível que cá dal mas falar partidesse, que comi falo aí, informei também aspectos de função de caráter da outra. O meio que achei isso, ó. Que achei direito. É pegado assim ontem. Com isso. A daí é que tu lecionio é, na armo de raisos nherza kus komo si pozgurnë sinë sigurisht nuk kuptonu shtyje mu mu ndonjë pe dorgut ata çënkon Hajidin e çë dore pe dorgut e thot bismillah allah akbar vazhdo doman tawaf sa sku shtapo pe gamëson praktikën me shkop i thonë praktikën me shkop i dorgut do, ose ose vjoftem me dur ose në formë tjetër s'komo si mu furë largoi automjet apo jo më çdo kush mu shty aty më domo mu por gjok njerëz ose mu çky tezat atë për skone u iku çog në korris lami doman Mena, me, me, me, sida që gjënë çuditë, do, do, do, do, do, volla me aty për me, ja, nga sa. Ataj në koshëturia, në kohë duhet adhurimet që i bëjmë të, të, duroza me mbiell dashimi mes njerëve. Jo ndamë atë adhurimi, po prish me dikot. Jo ndamë atë adhurimi me, me bezi siko, jo. Sko kuptim këtë apo. Adhurimet duhet me mbiell unitet mes njerëve. Adhurimet duhet me mbiell dashimi mes njerëve. A dini vetëm rastak në mesive. Kë kjo është forma adur e durimit. Ne po në durim e çli. Domthon, ata shkalon këta, në vlerson këta, parbus kët, bezdi kët. këta, bezdisa, sheçon këta. Atëherë duhet një me shikou këto të them, ajë të vujë duhet të Allahu. Mos diçka që ka kalon i kufit i këna. A do të përgjigjësonë, është kjo që sekret ka ka, ka ka. Mos u gud. Për habosën do gudhësh, po ndatku. Shikoj sodion do të milen hajëfton. Meqë të shikoj sods banë jona atje. E ka bua allahat ven gjenë, ka hapëse shumë. E shparna kërinë kone që një qëni vetë. Ska buaj të moshtu i qenë shumë, ven një kone i gjenë. Përja sani atë ko, ko, dërteja, ko gjithas, s'ka pas dërtesa, s'ka pas kufizime, s'ka pas kufizime, s'ka pas kufizime, s'ka pas kufizime. S'ka pas, ka qenë, ka plen dë ven i gjenë. Me gjithë këtë gjersia dhe me gjithë këtë mundësia dhe me gjithë këtë numër të voglin krasë në mesat, i dirgohar e nësë me të thon Ja se kjo nga haxhi, doon çdo kurë, anjami, hënë kanë dalë, dënë kanë dalë, prite Allahu sa delsa dush, apo, po, a nuk vonohesh, do kanë di çka që te dera të, të ushtyp, ka dalë, ka dalë automjet me u vrejt ndikimin i ibadetit të besimtarit, në atë çecinë e tij, në karakterin e tij, në ulsinë e tij, në natyrën e tij ekzot marrave. A është aspekt më rëndësish çë përgjigjë mesë të vazhdimisht? E vëçërisht në në në, në, në haxhi dhe ajo që probon ta qarafoftë kjo është më rëndësitë ndërveprën, domthon se Islami më sipër, besimi në ti, adhyrimi ti, e formon një një një identitet specifik të muslimanëve arabë. Po e veçant apo? Andaj nuk kanë më mesdhor me me me gjasudh dikut. S'ka nevojë. Nuk kanë më huazu për dikut. S'ka nevojë. Këndaj edhe kur ka qenë ku, kur ka qenë situata ë eh, si me ja, i jabëm i thyrë njerës në namazë. Namazë në thyrë jam e të dhëshu hi një kuha, pofallëm, një gjumove. Ja një përpazime nga më të nëryshmet. Apo, përja bujnë më kështu si kurse ja bujnë ata. Se si, nuk kanë ditë njerës me që ka me bo, kanë, kanë s'jelë përpazime nga e që e din. Dikush me buri, i thratë, e dikush në këtë formë. Dhe kanë që duke shqirtu që ka me përzidhë, nga e që e dijmë se njerët e përdurim, për me i thirë njerët namazë. Edhe, Allahu Jallahu Ala, ka dhosh me direku se asë nga këso. Ju keni më ufë thirë namazë në formë dhe qantë, që sotirë dikush maherë e të fatë. Edhe, Ablaj ibn Zeydi, radiallahu ta'ala, në sabihin ju e se kësarë të mëkharëri, po edhe o meri radiallahu ta'ala në gjithë, kanë po onëndër ezanën e fatë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edhe, ka mojt men Ablaj ibn Zeydi komplet ezanën e fatë, n no, A kujdua rason, kushtoj ku pok, ka një qe është atë durë në moment. Edhe zot është veçantë, i pushtonisni, i fesni, kuskuaj zot. Mos lemo të të veçantë me Azan. E veçantë ashtu. Edhe haxhi, edhe gjithta. Andaj kur është shëndihmë zërit, po mirë po. Përgjithmonë vendin në rafti, dhe na specifik të rafti, që nuk është njëu dhe më atë rafti. Andaj, mos lemo domun kohën të veçantë të sinë ti, në në në besimin e ti, në në në formën e ti. Edhe edhe individualisht për po edhe në aspektin, aspektin kolektive mën dhe e fundi që dhe mën të përmenë në këtoj që përmenë ashtë edhe adhurimi pejgamberit a.s. dhe on, vazhdimesh të pejgamberit të gante atë përkurshtimin dhe Allah Gjallahuane po. edhe kursime sahabët dhekri ti, namazit ti, Kur'anit ti po edhe edhe në hajq me qenërësht dhe, dhe bënd dua të ratë ko pa të shumë se uh, gjithë kështë në nëvujnë vokët, mihur e ka mështëm Elaxë ju mosini, po unë unë s'e kuptoj të gjithë. Na zgjën fola se më kotave përmirësimi të gjendjes, më po s'e mërodh, ai nuk e ka shtë këto gjëra, po prapse prapë e shprehte nevojën e moçë ka për Allah të bekuata. Varrfërinë moçë ka për Allah të bekuata. Vaj, me moi durr, nini kushokon hax, e disi të kosh këng moi durr, nëri djujt ose më koni kotënd i ibadet tan këna. Ta jëboin dua pak, pastaj pushojim pak. Pas e pak bujnë më habetë, pas e fejnë vëjnë doohë, nuk ka bashkë kalajnë në konjë i përkurëm që ta në kohë, sa tonë. Pregamberi sa senë preje, shukajnë e ka falë direkën me i kindi. Pse e ka falë direkën me i kindi? Që asë namazë me gjithë dhirën që e ka, mas me konë pëngjesë për doanë ditë në Grafatëvë. A që është rëndësëshonë. Nga se njëri për bëram, namazë dhëtë, jo, nësë ka në vojnë me prish abdesë dënë mora bus, tani jeso pat më drejt, tani u formë xhebot. Është një falloj, më ambient farku apo. Sepse gjitha këto është na durim. Por atë ditë është, do të thon, e veçantë dorëja, e ka bashku drejt me qendë. Ha xhilet e bashkuet drejt me qendë, në radhë të gjitha të parkojnë. Kjo artë të të gjithë në dhëbet apo të gjitha dhejbet, të drejtim kletosh apo. Bashkohet drejt e qendie në radhë. Bashkë folëm. Të gjithë qortë të përkursuara, apo them. Pasi kur kanë një vlerë caktuar për një ditë, një vlerë caktuar Besimtari duhet që me duhet në maksimum me eshlu të ratë që e ka në disëpësion. Sikur se kemi të sekë, dhe të mramë të, të Ramazanit dhe të partë të hedgjës ka dhe nga shme gjatë vitit. Duhet mështë më të malim mundu, maksimalisht, që tërkojnë me eshlu nga se aje është të shkuur, shkanë. A kanë shku, dhe të Ramazan të funda kanë shku, kanë shku, kanë shku. Edhe pushimi ka shku, dhe ne e ka shkuet ma betja dhe i badeti ka shku. Së sipërmë drejve në sekondar të kaluarën, e dinë që ka pas mundësi edhe pak me me mosh as 10 ditë që i bëret. Ka ne pas mundësi më shumë. Apo ka pas mundësi më shumë me bujbadet. Dhe kër dua ka pas mundësi, ai ka shkuar. Bashkëmet e ka shkuar edhe vlera asaj nate. As vlera të vetëve, ekspono. As të skuqëra fotë, skuqë gjithas. Prandaj me rëndësi të rëndë njeriu me o përkohsë dorëm, që na ndrohon të barë kotat. Veç çavësh në kotë vlesh nako. Në, në kotë vlesh. E menjëjtë avos, kemi kurs dashme Lloyd nailshop, pjesa e 8 e 9-tos, ku e vlen më shumë, ku e vlen më shumë. Mjeshtri nuk ka mundësi, më uqur shumë herë natën për ni or para imsakut, s'kam rëndësi se do të më flasë normal. Një më bëhet atë bën, bën, bën, bën. Do një 10 minuta pas mëntuta para së më, do me, me hiq ko sa bota më shiz u avdon, nëse vesh e ka fol vitën, nëse ka fol vitën, s'ka më bëto. Tokën me mbudhëkan. Qase ajo është koha veçantë, kur vaj fton rrob të vet, i thotë Allah rrob të vet. "Helmën më stojë firin fagu firuha. Çdonat Allah jënon këtë pjesën atësi i thrat rrob të tij. A ka kush kërkon falje t'i fali? A ka kush kërkon diçka e ti përgjigjem? T'i japi do. Përndaj pra kjo kohë thires vinura kurola thrat me gjithë gjum. Kë është, ai sot haram, s'më kuptim haram edhe, po duhet të bësojmë kon më, pamë kët shojë kur të na ka shkall apo ose për shembull ditën e jumë pjesa e fundit e jumës pas e fundis deri deri sipër ndihmës apo zë kohën e fundit gjys orë para qeshme të katërmë para qeshme jeni me shumë më vërtet më dy ku më kujtë dik na qeshme të dua me buan nga sot ku e vlashme ata shme vlashme ka thonë për gambën e sotëm ditën e jumë është një kohë është një moment që kush ia çon atë momentit duke lutur Allah xhalla wala Allahu i përgjigjet Do qe, me qenë me të kujdesur në këtu kohëra që Allah Gjallahu ala shum. në ka dzitë që me ekshuzur për me fitur shumë Shumë atypër sa të që ka mund si më fitur në kohëra po në vendën e tjirë Andaj për ega me sëmë edhe në aspektin teorikë po edhe praktikë im të në sabët që Ti rrinë gati kohërave, vendëve, situatëve të nëshë Për të përfitur sa më tipër nga, nga ato që Allah Gjallahu ala në ka nderu nga ka mund su që na nga la vitoj. A do të këndojmë disa prej, do të thon, aspekteve që mund të më përfitoj nga Haxhi Pejgamberit, sa të mësofasht, ka shumë detaje të mrekullueshme, ka shumë dobi që dalin nga lëvizja pe po, po e Pejgamberit çdo aspekt, vetë po, por duhet të vëlsojmë shkujtja dhe pastaj në kat Haxh e veçantë te Haxhi ka qenë edhe një fjalim lamtëmerës, gafianimet më të veçanta, më të mrekullueshme, më tranzhismë që i kanë bëjtë Pejgamberit sa për masë së njerëzve e që nuk është për zakonshë më me dalë përrendën me më të legjerim. Mirë, po këjo është legjerimi që quët edhe hudbeja lamë të mirëse. Atyi ka shumë dobi e aty të ndalë me disa dobi, të armë një shaj qëtë lasën, të faru, tha përgjamasën muslimanëve për herë të fundet. Të të shumë porasitë kërjesore që përgjamasën i përcolli të njerëzit në pjallimit të fundet në këtë mënyrë, para një publiku të malë të muslimanës, si kurse, këna me e të cikëmë. Allah në gjallahu ala, në ozunë në rrugënë drejtë, Allah në mundësofë dhe në vendisofë, në, në e shruzu jetën, maksimalisht, nga se jetën e shansë, e veçanish kohërat e shenë, të kohërat e bereqetëshme, që të fitojmë shpërlimet të mëdha, dhe Allah në e falë mëkatë të orëmë. Zotë i shpërlimet për rëmëndin, dhe të